Jänkuunu läks nüüd mägraemale külla. Teel silmasta ta kilpkonna ja koputas kepiga selle maja katusele. Kilpkonna unu kandis oma maja alati endaga kaasas. Valagu kui vihma nagu pangest, tal maja alati käe pärast. Jänku onu koputas ja küsis, kas peremes kodus on. Ning kilpkonna onu vastas, et kodus jah. Kuus sa runid, kilpkonna onu! jalutan nii samuti jänkuonu nüüd seletas jänkuonu et ta läheb mägra emale ja selle tütardele külla kutsus teist endaga kaasa võib ju minna vastas kilpkonna onu mägra ema istus tütarde ukse lävel ja palus külalisi sisse astuda kilpkonna onule oli tool istumiseks liiga madal sellepärast pani jänkuonu riulile istuma no loomulikult keerles jut vana rebase ümber ja jäänkuonu jutustes, kuidas ta rebase ratsutas ratsutes ja kui mõistlik soksuse olnud kõik lõkerdasid naerda kuna jäänkuonu toolil sigarit suitsetas siis kõhatas ta ja ütles Oleksin siin tänagi temaga sõitnud, kuid ajasin teise möödunud korral jalust ära. Kardan, et peanda maha müüma. Siis ütles kilpkonnaonu, kui müüd, siis müü hästi kaugele. On teine siin kõike ära tüüdanud. Alles eile ütles ta mulle, hei, padakon. Ka sa kuuled, hüüdis Mäkra kuulete! Vana rebane hüüdnud kilpkonna onule patakond. Ja nüüd hakkas alles jut. Iga üks teadis rebase kohta midagi öelda. Rebase onu oli aga ukse taga ja kuules. Lõpuks tõukas ta ukse lahti ning käratas. Tere õhtust, sõbrad, kuidas elate? Ja ta kargas jänku onu kallale. Mägraema ema tütardega jooksis karjudes välja. Kilpkonna onu ronis ehmunult triulil ning kukkus sealt ähmiga patsti rebasonule pähe. See pauk lõi rebase tükiks ajaks segi. Kui ta toibus, polnud enam kedagi näha. Ta vahtis ringi ja katsus muhku, mis kilpkonna onu kukkumisest pähe oli tekkinud. Korraga kostis kaminast. Aitse! Suits ja nõgi olid sinna varjule pugenud Janku onu aevastama pannud. Ah, seal sa oledki, ütles rebaseonu. Küll ma suuse alt välja kütan. Nüüd oled sa mul peos. Kas tuled heaga välja? Kuid Janku onu ei vastanud sõnagi. Nüüd läks rebane puitooma. tooma. Tagasi tulles kuulista, et Janku on unaerab Mis sa naerad? Küsib Rebasonu <laughs> Ma ütleksin küll, aga, aga, aga ei või No ütle siis e, Keegi on siia kastide ja raha peitnud mm, Mina sind ei usu Tule vaata ise, ütles Janku Kui aga rebane nina koldesse pistis, viskas jankuonu talle näkku nina tubakat, mida ta alati endaga kaasas kandis. Rebasonu hakkas kuker pallitama ja kuker pallitas enes uksest välja. Siis tuli janku onu välja ja jätis pere rahvaga jumalaga. Kuidas sa tast küll jagu said, küsis mägraema. Ah mina või? Mina ütlesin, et kui ta rahuliku rahvast rahule ei jäta, siis annan talle kere täie. Rebasioonu pääses pool pimedana koju.